Mense, dit is vanavond die 12 november 2009 en hierdie is gogebyt nummer 9. Oeh, jy! Mijn naam is natasha en hiervan uit Londen, sê ek veel allemaal, baie welkom en uh, hoop jy die lekker. Ja, ek het uh, so so bieke verdwaal van die potgooi wereld af. Ek het nie bedoel nie, ons is so bieke bezig by die werk en uh, paar laat aandige doen en as jy by die huis kom ons nou net so bieke te moeg om te praat, en ek het so paar keer begin opneem, jou stemmiekie het so bieke strooi geklinkt, het ek het nou maar besluit, ek sal dit ieder op aandoen, wat ek bieke beter klink. So, hees ons daarom nou, en morgen is uh, Friday the 13th. So, ek hoop nie my enige ding wat ek aanpak, is nie te, nie te horrific, nie. Maar dit is nou my morre se story na, nee. ons hoef nie so morre te worry oor so erg nie. Anyway, so het ek nou ook laas week, kom ek die avond by die huis, sê so ek is o 8 uur by die huis eers gekom, te wacht af my, uh, a briefiekie. En ek het my knie het ek uh, privaat, dierie NHS, laat doen, my knieg operasie. En ek het geweet, dat ek net 6 privaat fysiotherapie sessies, eindelik moes kry, maar hy het in die 15e eend, wat hulle my nog steeds nie opgeroep of gecharged nie, die dog ek nie maar so raai, ons hou nie my aan tot hulle mou En die sessie kost ontrein so 40 pond sessie vir een privaat sessie. En as jy op NHS gaan, is dit verniet, maar toek ek op NHS sessies gegaan het, het ek in een groep gegaan, en dan sit een groep vol ou mense, en my Maar voor vooruitgang met dit was nou nie vir my so lekker, en ek het nie so lekker met die vrouwens oor die weggekom, wat die sessies aangebied het nie. En, omdat ek, ek nie praat nie, maar omdat ek jonger is, en, sports achtergrond het, denk ek, het ek, as ek een keer iets gewijs is, het ek nou nie daarmee aangegaan. Maar as jy een beetje ouder is, dan het jy een beetje meer aandig nodig. So die groepsessies het my nou nie baie gebaad nie, want ek het daarin aangekom, en dan vir eeuw en aal vir my self ge, bieke ge, ge-gymbasies, ge, ge en, um, so wat ek nou die privaat sessies kry, to het ek nou baie goed oorweggekom met my visiotherapeut, en to het ek nou besluit, van die vandertrein, twee of derde sessie, as hulle my gaan begin charge, ek dink dit die moeite waard sal wees. So nou ja, kry ek toen nou my briefje van die post, en ek dacht toen, dit is seker nou my die sessies, wat ek nou oor my my, my uh, limiet gegaan het, waarvoor hulle my gaan charge. En ek verwacht hoe die ding wel, voor die sessies wat hy standig uitgewerkt, sal omtrent so 320 pond wees. Nou is baie geld om op een slag te betaal, maar ek recessies gehad, en ek recessies by gebaad, so, dis die dienst wat ek ontvang het, wat ek heel gewillig was om voor te betaal. Ek maak die nummerie briefie op, en binnenin is daar een uh, staat, vir 3,805 pond. Nou, ek sal wacht dat allemaal van die grond af opgeval het, of van die grond af opgestaan het, nadat jylle omgeval of uitgepaas het, want ek het wrachtig ook so'n gevoel. Dit komt hier nou, ehm, um, dit is nou 8 die aand, ek kan niemand bel om vir die vraag, nou, wat de hel gaan hier aan nie? So, dit is ek nou maar, my, my jylle eetel is weggeskrik, en, uh, toe gaan probeer slaaf vir die aand en die volgende oogend 9 uur toe bel my man hulle, is sê hulle, hoor die nou, wat is hierdie ding nou? Nee, sê hulle, ek moet hulle bel. Ek sê vir ek is baie bezig by die werk, is nie dat ek net oproep kan maak, nie, ek werk soos in die koolcenter type omgeving, en environment, jy kan nie net, jy kan nie net een oproep maak en vir 20 mitte op die, met iemand skree om met hulle vir jou ding gestuur het, wat jy nie dink jy moet ontvang, nie so met so net na 10, to kry ek nou breek toe, gaan bel ek die vrou, want waarmee my, my man gepraat het, en sy vraag toe by al groot om verskoning, die staat moest nog nie na my toe uitgekom het nie, sy sê, toe ek vir my eerste fysioterapeetsesie betaal het, um, toe het hulle my rekening, of die naam op my rekening verander, so die invoice na die NHS toe, is toe uitgestuur, maar die staat het, uitgegaan, nadat ek my naam veranderd op die systeem, en iemand het die fout gemaakt daarmee, so die briefie was gelukkig nie vir my ge gemik nie, anders het ek, ek weet nie, ek het hele aandag gelegen gedink, jy sê ek het nie, wat sal ek verkoop, ek kan nie my kaar verkoop, ek kan nie my huis verkoop nie, ek kan nie, uh, ek kan nie my self verkoop, ek sal die geld krij nie, ek is st nog, st nog, st nog stikend, en, um, ek dacht nie, my man moet uitpump, Anders weet ek nie, hoe en ek hy geld betaal kan, hier is baie geld, samper 4000 pond. Nou vir 4000 pond kan jy, omtrent, jy kan een ordentelike twierhandse kaar koop vir die prijs. To laat het my nou bieke dink, hoe gelukkig ons is om die energetjes te kry, en my moan altyd daar oor. Maar ons is eindelijk blarrie gelukkig om, om sylke hooggehaalte diens te kry vir iets wat ons nie raarig voor betaal nie. Ja, jy betaal so elke maand, betaal jy na jou jou kontribaties en, en goeders en jou, wat in jou paycheck, wat hulle aftrek. Maar, jy sê, ek het, ek weet nie, hoe sal ek dit kon bekostig het, om al my medische onkels self te moest betaal, as ek privaat, um, alles privaat moest gedoen het, nie. Ek my, die die invoice vir 3800 pond was, een deel van my operasie geweest Het was nie eers alles geweest nie. En dan wonder jy, hoe mens in ander lande, jy, ek weet nie, Amerikaners het nou, een groeding met hulle, hulle, um, wat neem, het medische goeders wat aangaan. Maar, um, ons is rarig, rarig waar gelukkig, om in Engeland die NHS te krijg. Ek het, Een hele paar keer het ek nou al gegaan, ek meen my knig het nou, ok, dit het nou bieke lang gevat om gedeagnoseerd te word en al die goede gedoen te kry, maar op die einde van die dag het ek heel wat daarby uitgekry wat vir ek glad nie moest rarig betaal het. Ek dink in my, in my hele 7 jaar wat ek nou al inbetaal op die NHS, dink ek nie ek het al 7000 pond so goed gebruik nie. Uhm... Maar ek weet nie, ek dink, ek dink die mense wat oor die energies klaar met rarig maar twee keer bykie gaan dink. Ja, dit is bykie starig, ja, daar is dinge wat verbeter kan word soos met alles. Um, maar vir wat jy krij is het, yes, see, dit, jy sê, dit my na net bykie laat dink. Ons, ons klaar bykie te vannacht oor dinge wat vir ons bykie meer met uh, waardering wees. Soos my stories, wat het ek gebeur, hierdie week op die trein. Ek het op die, op um, my stasie verander, by Bond Street, dat ek uh, treine verander nou die dag. En voor my stap toe a ouwe, hy sê in sy veertigs. Stap daar a ouwe, en ek leg nie veel in nie. Hy het a oranje kyp aan. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir kyp is nie. Dit is, uh, ek weet al jasies onder my ouwe. En dit het my verbaas, dat like, hoe kan jy Hoe staan jy in die ochend op? dit die ding aan, ooy, en hy het die oranje, nee, hy het geel broek aan gehad, met een mooi hemp nie, het lyk asof hy kantoor te gaan, maar hy het nou die oranje jas dingie aan gehad. En ek laat wonder, het die oude nie een speel om by die, as hy by die deur uitstof, vir homsel te denk, word hy so, hierdie lyk nou bykie af, nie? Of tal, het sy maaf om die ding gebrei, want as is ‘n woljas, maar as is as een oordentelike kyp, soos superman kyp, maar helder oranje, ja, mense, jy kan nie die ou mis nie, soos so word hier die skare aanstap, en dan syng jy net, hoe kan die dingie, flapper die dingie achterom aan, nou ek wil probeer die video, wat ek opgeneem het, skallimpies, wat ek op, uh, kyk of ek op YouTube gaan post, en miskien die link in sit, ek moet nog syke dinge leer, so, nog hoe so slim nie, maar ons ons gaan dit, kiek of ek het kan raag kry en dan die ou met sy oranja en sy oranja jasie ook aan skou. Dis die ding van Londen, um, een van die ding wat ek baie geniet van Londen, is mense kyk nie radig om hulle rond nie, daar is een baie groot klasse klasse snobbus nie, en snobbus uh, en daar is snobbus snob, snobbus, snobbish oh, slip het sien, ons is nog steeds moeg, sorry jylle maar die ehm um, die mens wat jy so op mense neerkyk, die hele story, dit is in Londen, maar die hele ding van, jy kan wees wie jy is, as jy dit wil wees, is heel levendig. En, uh, al nou ek nou denk, die ou met sy sy oranje jasie was baie, vir my verskrikkelijk snaaks geweest denk hy natuurlijk, het is nie, nou, as mense wat vir my jas gegeet, wat ook nie so denk nie, so, en hy, hy dra die jasie heel, proud so. Seker <laughs> nou maar, hoe jy kan dinge doen as jy wil. Um, ek het vir my verjaarsdag uh, persienten nog nie allemaal gekry nie, so het ek uh, by paar vrienden draai gemaakt, en dit toe vir my nou my persientjes vir my gegeen. En ek het gevraag vir dit, maar ek het nie gaan denk ek sal het kry nie. Um, vir my die boek uh, onthou het nie, Where is Wally? Dit is die oukie wat Jy nou met sy rooie en wit um, jasie aan, of sy rooie en wit jumperkie aan, wat jy in een prankie moet gaan soek tussen baie klomp ander goeders wat jou oor laat baie besig lyk. Like. En ek gaan nie die boeken nogal baie, ek weet, my een van my uh, vriendin het gesê, sy weet nie hoe my man met my nie, want ek doen die verskriplikste mal goed en uh, een van die is sit ek op die bank, maar het is nie 10 meter laat, dat sy dit gesê het nie, dus sy ook best om vir Wally -E te soek daar, tussen die klompboeken, en, die laat het my nou ook nou weer dink, ek dink te veel, maar dit, dit, dit hou my sein, sêke, hoe, hoe lekker is dit, om bykie terug te gaan, om nie hoef te worry oor dinge nie, om, ja, sêke kinderachtig te wees, maar, om bykie kinderlik te wees, jou, jy gaan nou vir Wally -E soek, of, Jy sit die liekje aan en jy dans Soma net by jouself. Spring daar op en af en gaan te kere. en Jy lach en jy sien a paar dinge raak. En oh, ek doen dit baie. Amal denk ek is heel mal. Ek is seker maar bykie mal, maar het jare gevat om tot op hierdie stadium te kom. So ek gaan nie nou verander nie. Ek is wie ek is en uh, malhaas en al. Anyway, een van die ander persente toe nou is een uh, TV-reeks, uh, wat op die, ek het het deeltemal gemis op toe het op die televisie was, maar die naam nou is Lie to Me, en het gaan oor een groep, of een agentskap, wat uh, opgemaak word, en help helpen die politie, om lijftal te lees, of, uh, ja, lijftal en gezigsuitdrukking te lees, en ek het toen nou nog nooit dit gekyk nie, maar ek het een paar episodes toe gekyk, toe sy nou die aandie was, en dit het my toen nou een bieke laat denk, hoe, um, dit is nogal een heel interessante topic, jy weet, die onbewuslike flash op jou gezicht, wat wat jou indruk gee, sonder dat jy rarig besef, wat die indruk is, um, of wat jy weggee even, jy is, as jy vir iemand kyk, en jy trek jou nees al so, onbewuslik, net so even skyn, sond jy, jy denk jy is bekie beter, as hulle type ding, en, Die, die mens nie aan die kant voel dat ook dadelijk dat hulle nie welkom is nie. En even as jy haar probeer om dit weg te steek, is dit nog steeds iets in jou lijftal wat weggewe, dat jy nie rarig, nie, nie ongeskik wil wees nie, maar jy, jy, jy is nou net nie, dit is nie jou kap van die mens nie. En, dit was, dit is my, dit is ek nou bieke meer verder over gelees, en dit was duisende en duisende, duisende gesigse uitdrukkings, wat, wat van studies gemaakt word. En hulle het nou ook so achtergekom met al die studies wat gedoen word. Laat maak jy wat watse raskleer, of achtergrond, vrouwlik, manlik, um, eilandbewoners, of um, stads mense jy ook al is nie. Jou gesigse uitdrukking, um, of die herkenbare gesigse uitdrukking, is um universal. So uh, hulle het 'n paar mense gewys, hulle het um uh, een van die eksperimente wat hulle gedoen het, het hulle groep eh uh, geïsoleerde groep in Papua-New Guinea gebruik. En die ouens het al nou in die boos gebly vir jare en hulle het nie regtig buite buite invloed gehad nie. En hulle het 'n storie vertel en dan vir die mense gevra om dit uit te druk op hulle gesigte soos Um, ongelukkigheid of woede of um, geluk en hy het gevind dat die geïsoleerde groep die selfde resultaat toon as mense wat buitelijk invloed gehad wat in die stad blijft, soos ek en jy so die um, titel nou ook verdere studies gedoen en die hele studie dit nog oop vir debat en daar nog paie werk wat rondom dit gedoen, maar die vraag was gevraag is, ken kan een babykie Um, weet wat sy gezigs om te gebruik, of moet hy dit leer? Nou, daar is een hele groot debat daar oor nie in die wetenskapelike wereld, maar ek sal nou gaan met die een wat die meerderheid op hierdie stadie met, en dis dat het instincte is. Jy gebruik jou gezigs uitdrukking instinktief, En groot, of een van die bewijse waarvan hulle praat is, as jy heil, dan is jou gesig haartseer. Nou even as, a, is een van die slagse ding, as jy jy babiekje sien heil, sy gesig is haartseer, even as hy nog nooit in sy leven geheil het nie, of gesien het iemand heil nie, dan sy gesig, drukking sal nog steeds haartseer is. Ja, hy moet bekie leer, of hy moet sien hoe sy ouders of mense om hom lach, voordat hy begin lach of glimlach, Maar daar is toch gesigse drikkings waarvoor klein babiekies, die rede hoe kom mense of babiekies miskien later eers glimlach het hulle gesê, is omdat die spieren nog nie rarig ontbikkel het nie. Maar hulle weet hoe om bly te lyk like, en hulle ly weet hoe om ongelukkig te lyk. Like, en dit is iets wat instinctief deel is van jou gene. Dit is nie iets wat jy met leer nie. En dit maak jy saks, as ek sê, vir jy man of vir vrou is nie die, die natuurlike emoties op jou gezicht, is nog steeds daar. En so dan ook is daar nou onderlijnse gezichtshuidrukkings, of, um, ek weet nie wat hulle dit noem nie, ek kan nou nie lekker onthou nie. Maar as, daar is hierdie emoties of, um, gezichtshuidrukkings, wat jy dan gebruik, wat hierdie mense dan lees, of wat, daar is ek een beroep uit die historie, het is, het is uh, heel fiksie, maar ek reken daar is wel um, seker maar ‘n biekie waarheid en, en van dit, ek het kursus gedoen so paar jaar terug oor lijftal en onderhoude en hoe jy nie jou hande moet excuse, hoe jy nie jou hande moet vou nie en hoe jy moet sit en as jy leen en as jy met die pen speel en as jy jou gezicht vat of sekere vraag en sekere type geterswe dit was my baie interessant geweest en mens gee nogal baie weg van jouself ehm um, sonder dat jy eerst besef wat jy doen en hulle het ook gesê baie keer probeer jy jouself uh, masker maar daar's goeiers wat wat net gebeur dit is onwillekerig in jou in jou in jou spiere ingebou en as jy nou, as jy oog opgeleid is daarvoor, dan kan jy dit optel, en jy kan die ware gevoelens, of die ware um, die rede achter sekere mense, kan jy sien. So dit was my nou bieke interessant, ek wil bieke meer daarover gaan lees, um, bieke meer oor lees, leeftaal en uitdrukkings, en even in dieren het hulle gesê, en die, um, van die dieren, he, gebruik jy self die emoties, soos jy, een prankie van een chimp sien, kan jy sien of hy nou, gelukkig is, of bietje hartseerlijk, of even my um, honde. Jy kan, gezichtseidrukkings, het nou nie die selfde spier in hulle gezicht, soos ons nie, maar daar is toch emoties, aangekoppel. En, dit het, ek weet nie, ek, ek denk ek met, uh, ek babbel bietje baie vanavond, 18 minuut al. Ja, ons babbel nummer aan. Um, waar is ons nou? Volgende week het ek lekker bezige week, lekker mal week. Ons skop nou al sa so terug af met uh, ons gaan bytje theater toe. En dan sal jylle klomp bewens wat ons gaan doen. En uh, dan het ek Wat, wat wil ek vir julle vertel het, waar was ek nou weer so verdwaald in my eie kopie rondne? O ja, ek gaan nou die dag winkel toe, en uh, net een paar goedies op te tel, en gaan toe daar by die, die vleis af, en pak tel toe pak die hoener op. Net so betek nie toe in die, uh, die rai staan, om te betaal, toe lees ek nou maar eers wat ek opgetel het. En ek tel gewinnikie pakkie op, en hy het so'n groot rooi stikerkie op, wat staan 4 pond. En ek lees die nummer soos die kleinskrif, van die pakkies wat jy doen, en kom toe achter die pakkie hoener, vrale jou 8 pond a kilo. En ek sê die vir Tubby nou, wees, ek gaan nie hierdie hoener koop nie, hierdie hoener is die dier. Hy sê die hoene man, as jy wil hoener heen, dan kry ons die hoener, ek sê van nie nee, jy, Dit is... Dit is maalprys, 2 weke terug het ek iets as 6.50 vir die, vir die kilo betaal, en nou evenskeelik is dit 8.50 kilo. En terwijl ek is toe, begin daar kaarsfeeslikje op die achtergrond speel, en het slaat my toe soos een, soos 'n nat vis, wat hier aan die gang is. En ek besef, dis die hele kaarsfees hype. Al die vlees gaan op, al die chocolates gaan op, en dan so, net so week so voor kaarsfees, dan, en sê die, oe, 50% discount, maar dat het, het al klaar, 100% opgesteekie blik soms. In egen geval, gaan die daar terug ijskast toe rij, en uh, krijt n pak gefriest toe, en er al klaar gefrieste stikies wat jy kan koop, en uh, weer op die ding staan daar, um, 6 ponte kilo. En to die pak so optel, toe lees ek 6,99. Ek toch al was seker 1.17 kilo gaan pak of iets, en ek draai die pak so om, nie 1 kilogram pak, ek dacht nou, hoe kan hulle op die voorkant verduidelik vir jou, dit is 6 pond kilo, en dan tjartel jou die pak 6,99. So, to is ek nou so die hel en ek die hoenders van my daan die verkeerde vrieskas ingegooi, en to is ek nou ook nie eers my om enig iets anders by die winkel te koop nie, en to is ek nou my huis toe sonder my stikkie hoender. Ons, ek um, weet nou nie wanne gaan ons weer hoender eet nie, sê ek het eers na kerswees, Odaak as ek daar by my male op die plaas aankom, dan met die linnem af my honderkie slag, wat ek kan onthou pro honder, want ek gaan wrachtig nie soveel vir stukkie taai vlees betaal nie. Nee, yessie Dis is as die top kwaliteit honder, wat vir reis dit soveel moet betaal nie. As jy soos in, uh, wat sê goed, Free Range, of uh, organic chicken, of wat ek al moet koop, dan, dan kos ek jy amper 12, 13 pond kilo. yessie die prijs wil like, ek jylle hoener plaas verkoop. Gaan het nou radig, radig, radig waar nie betekal nie. is het enig iemand anders stupid genoeg is om die prijs vir die te betaal, sal ek graag vir jylle een aand kom eet. Hoor, jylle kan my man nooi, want like, <laughs> so, ek raak hoener. So ek sal seker my enig van die tyd ingee vir my, my hoenerkrywing en dan die dier hoener gaan betaal. Maar tot dan sal ek nog sterk wees en nie dit doen nie. Ek het ehm uh, ook so, bieke nie nie sgelees vandag, die ou, die sniper ou, wat die ouwens in Amerika so rondgejaag het, en doodgeskiet het, is gister, um, dood, met lethal injection, die, wat noem ons, doodstraf, is om ingedien, en, um, hy het in 5 minute, cocktail gehad, van, ek weet nie, 48 drugs, of so iets, wat om toe, toe uitgesit het, uit sy elende uit, en hy het to die laaste einde toe het hy nie, geen berauw getoen, of enig iets gesê, hoekom hy dit gedoen het. Hy het nummer net besluit, en daar ga hy gaan sy geweer op een mens rig, en hulle net vir geen rede dood maak nie. Nou ja, ek weet nie hoeveel mense oor die doodstraf nie. Ek persoonlik denk, as jy, eh, uh, En dit net my opinie, dit maak my nie een beter of slechter mens nie. Julle kan dink elkeen wat julle wil dink. Maar ek dink as dit rechtbewees is, en hoekom nie? Hoekom moet ons paar geld betaal vir iemand om om levenslang in die tronk te hou? En hy geen respect vir enige iemand anders lewe gehad nie. Ek weet al gaan hele paar ouwens my hier op, or, or, op, opvat, maar Jy, hey, ek so op vir dit. My man is heeltemal teen doodstraf gekant en ek dink is dalk nie so slechte idee nie. So, daar is altyd maar a bieke van die debat in ons huis as die topic opkom. En, soos ek sê, as het recht gedoen, soos is, is die ouwe rarig waar skuldig bevind is en al die rechte kanale is, is recht gedoen, soos hierdie ou, hy is alheid gesê, hy het het gedoen en, en hy, hy het geen Geen berouw betoon nie. Hy het rarig vir nie een valvlau vlooi flow omgegeef vir enige mens wat hy doodgeskiet het. Of die families, of hy het gedink aan iets wat gaan gebeur nie. Hy, ou op, hy het sy geweer ingerig, hy het geheim en hy het geskiet. Die ou wat hy doodgeskiet het het om absoluut niks. Hy het, die ou wat hy het niks aan omgedoen nie. Hy het nie eers om een dag voor hom ingrijp, per ongeluk hom opgesnud, terwyl hy in die traffic was nie. Hy het hom net besluit, dierie oukie, lyk like die beste in ons skiet om na. Ek dink, menses was die, en menses was serial killers, wat dit herhaaldlik, oor en oor en oor doen, ja, hulle sik, sik, maar, ek, ek dink nie, hulle, hulle moet, die selfde mense rechte, gehou word, soos ons nie. Ek wonder wat cybersakkie sal hier oor sê, hy sal, Hy draai seken nou soveel keer in sy stoel, omdat uh, hy blaas op sy boude het. Maar ek sal nie weet nie. Sorry. Sorry, eten. <lacht> Laat my maar weet wat jy daarvan denk, van een rechtspunt af. So ek sê, ek is, uh, dit is nou net my opinie. En ek kan nie rarig sê, ja, of baan ene. Um, so ook luister ek toe na, um, daar Afrikaans in Sydney se pot gooi, en hy het een interview gehad met met Glenn Veren van die ZD show, en, baie hard gaan Glenn, volgende naweek, of, ja, die 21ste, gaan hy sy laaste opname van die ZD show doen, en dis vir my baie hard sê, ek het, uh, begin, my botgooie luister, met die, die ZD show, die tyd toe ek begin het, was, daar bykie een wooid gewees, en er was nie soveel baie goeders gewees nie, en ek denk ek het vir Michelle en Charlene geluister, en, en, To is hulle weg, en ek het net net verboer sien, en die ouwens gemis. En nou en gaan, gaan nog een van die gouwe ouwens ook tot op einde kom. En uh, klein, ek sien uit om na jou laaste opname te luister, en, en ek sply Bridget, gaan ook vir ons kontata sê, en ek wens jou al die staarte toe, ek weet nie of jy na die pot gooi luister nie, maar as iemand vir jou dit sê, dan kry het. Ek... Ek hoop so nou en dan, en bydage gooi ek jy jou en jy, jy neem so een of twee episodekies op, maar of jy kom terug, of jy mis ons te veel, en ons mis jou, maar ek, ek hoop rarig vir jou alles van die beste toe. En ek, ek denk ek gaan mis vir al die sokker wat volgende jaar aan is, om bykie van jou updates te hoor, want sal maar self maar moet gaan lees na, en laat mys bykie minder lei wees oor die, oor dinge wat jy in belang stel. Mijn egenvul, hier soos is nou ook al op 27 minuten, allemaal het bykie van hulle interviews gedoen, sien ek, so ons met, uh, ek is nog nie so gevorder nie, ek praat nog maar nog met myself, en, as jylle wil teruggezels, en jylle my bykie van een e-mail gooi daar so, op gogabuit, nee, dit is nie eers hy nie, dit is www.gogabuit.com dotwordpress.com losse kommentaar as jy wil. Of as jy my sommer direct wil e-mail, e-mail my op goghatassi@gmail.com. s g, g g a t a s s, -S -E -E En uh, dan praat ons nou maar oor enige toppie wat jy wil praat of jy kan sommer net 'n comment los soos ek sê op myne. En sommer so aan die einde net gou-gou uh, rustig sê. Rustig, dankie vir Afrikaanse muziekpost wat jy gedoen het op jou website ook. Ek sal miskien een dag meer opnames doen oor die Afrikaanse muziek en wana en wat op die markte is. En is interessant om te sien al die comments wat jy gekryd en wat en wana mense luister. Maar dis nou een vir aande aand. Tot later ookies. Uh, hoop om volgende week in dit te doen. Shoo, volgende week is so bezig in sal dalke vroeg in die kie moet doen, of dalke in op die sonde gaan, ek terugkom van van Frankrijk af. Ja, het is nou weer lakke moog na. Anyway, cybershocking, starten met jou uh, fietsreuzies ook, en ek hoop dat gaan goed, en dat het niet te nat en glibberig is nie, en laat like ek in een stuk in die andere kant uitkom en aan die oons, ek sien julle dan seker dinsdag aan per die rugby. Tot dan, ek denk, dit is nou wrachtig die einde van my hele story voordat ek julle mal praat. Later, bye!